Nya ord. Lundberg. Gift, gift, gifta. Barn, barnet, barn. Flicka, flickan, flickor. Nils. Dagis, dagiset, dagis. Går på dagis. Skola, skolan, skolor. Går i skolan. Man, mannen, män. Lars, ingenjör, ingenjören, ingenjörer, män. Undervisar, undervisade, undervisat. Undervisar i svenska. Börjar, började, börjat. Klocka, klockan, klockor. Slutar, slutade, slutat. Eftermiddag, eftermiddagen, eftermiddagar. Trivs, trivas, trivdes, trivts. Ganska. Med. Trivs med. Liv. Livet. Liv. Arbetar med. Son. Sonen, söner. Dotter. Dotten döttrar. På dagarna. När. Vad arbetar de med? Kock. Kocken, kockar. Kassörska. Kassörskan, kassörskor. Busschaufför. Busschauffören, busschaufförer. Frisör. Frisören, frisörer. Läkare. Läkaren, läkare, brevbärare, brevbäraren, brevbärare. Fotograf, fotografen, fotografer, advokat, advokaten, advokater. Polis, polisen, poliser. Tandläkare, tandläkaren, tandläkare. Sjuksköterska. Sjuksköterskan, sjuksköterskor. Servitör, servitören, servitörer. Journalist, journalisten, journalister. Sekreterare, sekreteraren, sekreterare. Expedit, expediten, expediter. Bilmekaniker, bilmekaniken. BILMEKANIKER